Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale, o floare neînsemnată. Bună ziua, zise micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo șase-șapte. I-am zărit cu ani în urmă, numai că nu știi niciodată unde să-i cauți, îi plimbă vântul, n-au rădăcini, asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prins. Adio, zise floarea.